Що кому снилося, прокинулося з відчуттям того, ніби побували так далеко, що могли з відтіляєм не повернутися. Лейтенант, що командував невеликим загоном осквернителів Лаврівської святині, став на сходах, довго дивився на гори, огорнені туманом, відчував якусь слабість, непевність, навіть нехіть до того, що нині має від'їжджати до Смільниці. Уперше за два місяці виспався, але сон був як прірва. Зараз лейтенант уже не нагадував обережного звіра. Уявив, що в цілому світі раптом зникли люди, а значить уся небезпека, що йшла від них, і він може розпоряджатися тим, що тут є, на власний розсуд. Він би залишився тут надовше, щоб побачити, яке в цих краях літо, зима, весна, був сам зі степу, мав у жилах трохи кочової крові. І у нього з'явилося, як кажуть французи, дежав'ю. Гори, який не вдається завоювати, зрівняти з землею, а не тільки випалити до тла ліси, щоб там ніхто не міг сховатись. Які його предки він вважав основою військового мистецтва? Жорстокість і терор. На цьому стоїть влада. Попри все, тиша вже починала його дратувати, бо вуха не чули пострілів, плачу, благань, а ніс тужив за запахом крові, порху. Його плоть розчинялася у чужому пейзажі і слабла без безпожили. Він ще не знав, що починає змінюватись, і тепер, скільки б він не прожив багато чи мало, уже не зможе бути рабом, котрий потребує лише роботи, сну, їжі. І не боїться смерті. І найгірше, що мусить удавати, ніби захищає отих недолугих істот, яких хочеться садовити на палю, розпанахувати їм черева, виривати серце й печінку, пити ще теплу кров з золотої чаші, садженої дорогим камінням. У нього ледь не вирвався різкий гортанний крик, та сон закінчився. І збудження почало осідати на дно підсвідомості. Час було братись до щоденної, рутинної роботи. Отець Теосій прокинувся з ясною головою великою справою. Він потягнувся до миски з водою і ненароком перекинув на підлогу. Але це не збудило братів. Вода розтеклась по підлозі темною плямою. Настоятель вхопився рукою за столик, підтягнувся, сів на ліжку – і подивився у запітніле вікно. Хоч і не бачив нічого, але знав, що там має бути видно верхівку дуба, що посадили ще за князя Лева. Бо ж не міг сам вирости. Мусив його хтось посадити і оберігати, доки не набереться сили. Дивно, що брати сплять. Такої пори розвідняється пізно. «Браття, вставайте!» покликав він, ледве ворушучи пересохлими Неслухняними вустами. Але й це не допомогло. Тоді він помилився сам мовчки, бо від напруження боліла побита голова. Потім взяв патерицю Павла, чомусь прислонену до його ліжка, і ткнув нею у Никодимові коліна. Знизу чулася брутальна лайка й тупіт кованих чобіт. Тоді отець Теофіль пригадав, що до них прийшла війна, і як у кожній війні. У ній не буде нічого святого. Першого дня книжки зносили сільські люди, і за ними важко було стежити. До церкви вони навідріз відмовилися йти, здогадуючись, яка їх чекає робота. А там було видимо-невидимо добра свого і зі Спасівського монастиря, який розібрали ще за Австрії, ікони, коштовні срібні оклади, свічники на пристойні хрести. За все це отець настоятель ніс подвійну відповідальність. Церква завжди вимагала відповідальності, навіть коли храми палили і грабували чужинці та свої. Тепер від неї залишилися лише розгублені ченці, налякані священники і отопілі від власного горя миряни. Але спершу на те не виглядало. Історія зашпортилася Об хрест і лежить на дорозі між старим самбором і лавровим. А люди сподіваються, що вона до них не прийде. Але ні, уже прийшла. Скарби двох монастирів вивезли ще на другий день, а куди знав лише лейтенант, у чиїх жилах перемішалася кров убивці злодія У мирний час вона нічим себе не видавала. Але тепер бродила, як перестоялі помиї. Книжки скидали в вантажівку, а що не вміщалось – на конфісковані ученців фіри – під води. Було їм там незручно лежати, вивалювалися у болото. Лейтенант не розумів, навіщо вести їх аж до смільниці, коли відросолярки довешило би справу на місці. Люди голосили, стоячи під липами, ніби з монастиря виносили не біщиків, а не старий мотлах. Щось у тому монотонному плачі було приємне для лейтенантових вух. Може, кров його згадувала посаджених на палю бояр такого ж золотого осіннього дня –